Iparro ratza, hantzeta irratian. Bueno, ba, eta esan bezala, eh? ba, toko udala horrekontuen, eh, ba, udal batza, eh? horren eh, valorazioen eh, bilas egituz gero, ba, EH Bilduren, eh, do Bilduko, bozera boze mailearen gana, eh? jo berra du gure, lore herri ondo, kaixo Guardion. Hegoaldean bai. Beno, basam ezala, eh aipatdu du 19500 €ko balioa duten 3 eh, aldaketa edo zuzenketa eh onartu zirelatzakoan zuek eh, aurkeztuta, eh aipatantzan izan dan aurkeztu bitu zuen zuzenketa guztiak direla. Ba, jain zuzen ere, eh, batzuk dira, eh, bosketara eh, eraman izan direnak eh, eh, partida propio daukatelako, eta eh, beste batzuk dira, ba, bueno, beste proiektuetan txartatu izan direlako, eta gero beste garapen izango dutelako, guztira eh, seitziren zuzen zuzenketak eta modu bat egabeu beste da, eh, onartu dira. Uh -huh, eh, eh, Guztiak onartu dira hau batez gainera, bat eh, salbu, bat eh, zik, dela, Hondarebiko eh, emakumeen historiari buruzko ikerketa beka zabaltzea, eta, bueno, hor e, zehalderri popularrak kontrako eman zuen, baina gainerako guztietan, e, hau batez e, onartu izan dira. Uh -huh. Eta, e, zeintzuk dira ekarpenak? Oda horrekontu gehiagoan? Bueno, ekarpenak e, e, izan dira, ba, bueno, e, batetik e, ondarri bian ez e, e, aukagu, ez berdintasun teknikaririk, ez zildorik, e, ez onelakori, nahiz eta, ba, premiazko, e, goerak sortzen direnean bai egin, eta despez parruetatik onel egin, ez tako olakori ikordual eh gure jarrera orokorrian nisa, izan izan zera eh, xera, eh... Ez zinezkoek planteatu baina urratxez urrats baina finkatutako hilo horretan ematea, orduan eta ikusurikan gainera lorronetako, hau da, gizarte ongizatea zerbitzuak e, ondarbilan e, premia ondia daukala izan ere lan ez gainezka dagoela, nahikoa lan ez dagoela, eta eskatu dugu bai gizarte exitzaile bat hori e, armitzako, eta aparte eskatu duguna da e, berdin egitasmonako e, e, zera planintza bat egitea eta zehar lerro bidezko eta penauda lehenik eta ben ikuspea dagoenko egiten diren ekintza horiek zeintzu dirak biltzeak eta planifikazio koordinazio bat eta berri taktsoen e, politikekin bai premia bai sensibilizazio bai prozesuak eta horiek guztiak e, bideratzeko proiektu bat e, egitea hori uh -huh. du da eh lehenengoa eta bigarrena langintza eta gero eh e, gero beste bat izan dura, ba e, batetik e, baitare ere emakumeekin lotuta e, eta oroimena historikoarekin ere bai dala ba, e, nolabak ere ba bueno, jakin badakigu ba historia e, irabazleek nagusiak eta gizon eskoek irestendutela ta orduan ba, bueno, ba, emakumezkoen historia ez bazten ere eta garrantzi nagusia izan badu ere ba, bere garaian bere gizartean e, ez, da, ez da bildu, ez da transmititu eta ez ezagunara ezkutatu egin izan delako ez orduan. E, gure intentzioa da, e, intenzioazen honekin, ba hori azpala eraztea, kapizkanak beraskurazen joatea eta orduan ezagutzea, ba ondarribian bertan, ba e, historiantzea demakumez goen nekartena zein izan duen. E, orduan planteatzen dago beka hori gauzatzea. E, eta e, urtean, urtean, ba, bueno, gaidesberdinekin lotzea. Eta urtean, bueno, urtean, bimini eta e, urtean proposatu dugu gai nagusia izatea e, itxasoa. Alegia, emakumea eta itxasoa. Eta, ordalata, ba, e, olako behialdi publiko bat egitea ikerketa beka baterako, ba, e, itxasoa eta emakumearekin zer ikusia, e, daukan hori aztertzeko, eraikitzeko e, e, taquero bat zure izateko bai bai zaket ba saregilen e, mundua bai ez e, e, e, egin izan dituzten e, lanak bak konserbak direla e, erabili izan dituzten teknikak tresnak objektuak e, nola antolatu izan den gizarte haser funzioa bete dituzten e, zera, e, gizarte horretan eta egitura horretan emakumezkoak se passed its six points justa haber si ese que pisquetatori guztia, ezta? Eh, uh -huh. e, orizate ke bestea hori ere onlartu eginda. Eh, e, gero beste tri ba, e, dagoeneko ondarbiari eh, zaio, e, faroa, bueno, eh, faro izena ba, Illeguntzen e, eta eh, largun eta ala ba, ba, eh, pisquet jarraki zuten bertan baina ongerora eh zeratu Ja, bertan eh, ez daude, orduan eh, utzik dago orain faroa, eta ezken itzaio eh, ongarri biari, ja, ba, bueno, ba, berak ikusten duen, ba, utzi zailo lagapena jakinak, eh, zera ikusten duen ba, bueno, egitaz moren bat egitxeko, ez egitxeko, edo eskupirra duetan usteko. No, eh, orduan guk pentsatzen dugu, eh, udalak hartu behar duela eh, bere gain, eta... E, maila bateko zerbitzu publikoa eskeñe. hori dela ka gure asmoa, printzipio ezabaki hautu behartzen eh udalak abendurako. Beno, oso justu gabiltsa eta bueno bazpare, ba eh zeratzeko eh aukeragaltzeko guk aurkeztu dugu eh oinarrizko proiektu bat ba faroa ba izateko nolabait ere bakoakapen bat e, interpretazio zentru moduko bat eh e, zera jaizkibeleko ba bueno e, flora fauna eh hondare e, argitzen duena eta iregia pasatzeko eta bat. Hmm. baina E, jakina argi utzita ez gaudela itxita egitasmo hori edo beste bat egitxea bai gure intentzioa dela ba, pisat ikusteak zerteak ze proiektu posible e, izan dikezken eta garatzeak ero ba, e, interesgarriena irutzen zeiguna aldela doztazunez izien artean ondari direk mm Hongi -hmm. da lore, e, azken bai? puntu bat demorari gabe geratzen baikara e, <susurra> a, aipatu nahi nuen ba, aurrakolegegin zaldian ez bezala, e, dirudien ez beno Udal, Udal gobernu taldeak beste jarrera bat izan duela, ez, eh? oposizioko eh, ba, bai. ba porposamenekin. Bai, guk hori haipatu genuen, bertan baita ere, eta egia da eh, eh, jarrera eh, zera, une oro izan duela, batetik abegiko da, eh, bestetik entzuteko jarrera, eta eh, zera behar genuen informazio guztia ematekoa. Aldeak bi horretakik eh, guk pentsatzen eh, baldimadugu ere horrek izan behar duen la jarrera, hakeik eh, gaude eta nabarmena da, ez eh, tala pasu e, askotan hori gertatzen. Eta aipatu dugu, bueno, nola e, gure ustez, kasu honetan, bai eman egin den, eta horrela e, jarraitu nahiko genuzea horrera, hildo e, horretatik e, zeratuaz, e, indartuaz, eta zendotuaz, ba, elkartzen e, gai, gaitxuen horrekin horrera e, elkarlanean, eta banatzen gaitxuen hori azalerazia, ba, aberazgarri e, bezala. Baina, uh -huh. Ongi da balore, mi ieskere, eh? unha negotekatik. Eta recascozudei. Eh? Dale, jo, izanak. Gerekez. Gerekez.